בכל עת, מרום משפטיך מנגדו, כל צורריו יפיח בהם. אמר בליבו בל אמות לדור ודור אשר לא ורע. עלה פיהו מלא ומרמות ותוך, תחת לשונו עמל ואבן. ישב במערב חצרים, במסתרים יהרוג נקי, עיניו לחילך יצפונו.